سا قول باری طالعنا شا اللہ و طالع دو مشرکانو قول نقل کرو دا غین استلال کرو دا افترا علاللہ کا زبن انبیه جنننا سا دین ایسا کرو استلال کرو استلال دیدی نکڑو پا دی باندی شا مشرکانو دا نبی علیہ السلام خبرا شاگه چه کمدنو د باس با دل موت نوا آغای من حسر کروا و کذب او په اخبار حال الجنن کی د دا اخبار حال الجنن سم مرادو یا باتینا کذب مرادی یا صدق پسوی مرادی کذب ارادا که دل نشی زکا ما بعد دا امن مقابل نشاوی دا ما قبل قصیم ذکر کی گیا که نه شي او صدق ددی عقیدہ نوا پا دی استلال بانی یو اشکال دا دی چه دا خو قول دا مشرکانو دی قول دا مشرکانو دی نو جاہز دا سنگا دلیل کیش جاہز څنګه استلال کی د قول دا مشرکانو نا جواب دا دی چه جواب جواب دا دی جوابدارې دا مسله د لغت ته مسله د عقيدي او د عمل نه ده مسله د چا د لغت ته نو کو د لغت په مسله کې هغه ته کم دنو استدلال او کښې نشه خبره ده لغوي مسله به ثابتې ده کومنګ د لغاتو مسله کې د امر او قص کول سکو ذکر کو د عرب خبر سکو ذکر کو دا سا خبران دو ام اشکال پیدا دے چه دوی لی دی چې دا ان بی ہی جندانا صدق اراده که دلے نشی چه چې چه کم دنو اغاو الاوہ دا صدق نبی زکا لئے انہم لم یا تقیدو ہو زکا دیدہ دے صدق عقیدہ لرلے نا اندھا اللہ میں داخل کردہ د پہ اعتقاد باندې نو دیدہ آدم اعتقاد داس مستلزم صدق نفس الامریلہ نه دے داس مستلزم آدم صدق نفس الامریلہ نا دی کرو کئی چې د دې نبی عليه السلام د صدق عقيده لراله نه داست مستلزم دي لرنه دا چې ګين نبی عليه السلام په نفس الامر کې سن دي صادق نه دي د دې عقيده نه لري نبی عليه السلام دی سوي صادق وي انبياله الجنه صدق مراد کړی شي کنه د غير الصدق لپاره د چا لپاره د دلیل دا وي چې لانه لم يعتقدوه زګا چې د ایقیدل لرلی نه دا نو ادم اعتقاد د صدق چې د ایقیدا نه لري دا آدم اعتقاد د صدق تاسو مستلزم ادم صدق نفس الامر نه نه یعنی چې نبی علی سلام په نفس الامر کې سندې صادق نه دي هغه ل نه دي دا لانه هم لم يعتقدوه لما قبل لپاره دلیل کې دله جواب دا دادی شدال هم لم یعتقدوه دا دلیل د عدم صدق د فار نه دی بلکه دا دلیل د عدم اراده صدق د فار پونه شوي دا دلیل دا صدق د فار عدم اراده صدق د فار دا, دا عدم اعتقاد صدق دا دلیل د عدم صدق د فار نه دی ګنې نبی علیه السلام صادق نه دي دا د عقیده لپاره دلیل نه دي بلکې دا دلیل له آدَم اراده تست صدق د لپاره چې دې عقیده د صدق د نبی علیه السلام لارلا نه نو دې چې کمدنو نو هغه اراده کولې نشي زګار دې د اراده د عقیدې سره خلاف تا تاخېری سره خلاف تا. دا د آدَم صدق نفسه لپاره دلیل نه دي بهر حال علامت افتازانی سے یو مفید مشورا ورکی ماتن تا چه کتا دا سویلوی چه لئن ناهم لئن ناهم ایان تاقدو عدم صدقیی نبیابا بیا خو ډیر ناهم ایان تاقدو عدم صدقیی نبیابا سو دیر خو بیاو پا کس مسالا نا اس خفا پا کنوا دا اعتراض باڑو راغل نوی یا دا ادم بار داخل کرو په صدق پاندی و اعتقاد بادی نه داخل ہو دلتا پل چا داخل لے پا اعتقاد داخل لے گنا دا بتا دی هودی صدق لسکڑو بوتو لے دا یا تقیدو بادی مصبت مثبت وے ویلے بادی داسو وے چلے انہم اعتقادو عادما صدقی ہی دا نفی بادی صدق لورد لیوا دیر بس شووا اسان شووا داسو با ویلے وے صدق ت مراد نه دي صدق ت مراد ام به جننا د دین سن د مراد صدق نه د مراد اول لانهم زکدای اعتقدوا عدم صدقه د اقیدل رل چا نبی علی السلام صادقه نه دي صحیح ده کنه بیا په کړو مشقال اچ دا سی ویله وی بنو او چ دا سی وی نه مشقال لپاره جواب ته منگو لِأَنَّهُمْ لَمِعَتَقِدُوْهُ وَرُدَّا مردود دی دا استدلال د جاہز مردود دی ورود دا کی زمیر زاد دا جاہز توم ندی راجی چه دا جاہز دی مردود دی صحیح دیکھا نا اورود دا کی زمیر دا گی کول توم ندی راجی زگا خود باری تالا کول چه دا, دا مشرکانو کول نقل کرده اخایات ته نو راجید د ذمیر استدلال لچاته جاهسته شجایل کې مستدلال کړل نه استدلال شوه ردود ده د تا ته موږ یې چل خې چې چادایات کریمه یو غلط مطلب بیان کړي مطلب دا څه نه وای چې د آیات ته نه منم په نو شوي ته وای چې ستا چې کوم نو دا طریق معنا نه منم دا تا چې کوم دا مطلب بیان کړي د آیات کریمه دا مطلب دلا نو مردود ده استدلال د جاہز طریقه ده تردید بی ان المانا املم یفتر توجہ کیجئے مولانا توڑے سام ماتین ده جاہز کول او ده جاہز اغای رد کئی د استدلال ده کڑو پدی بانی چه دو واسطت ثابت بین الصدق نو چه دا واسطه و لسکو رد نو با دا دا مذب بسه شی رد شی نو دا نظام مذب او دلیل امرد که او دا جاهز مذب او دلیل جسه شی رد شی نو دا جمهور و مذب بحق سشی پایتش وکی دی جاهز وی چه دا انبیه جنن از ساسه مرد دی استدلال جاہز کڑاو شیدہ ام بھی جننا نا دي و رات دی سم و رات کذب دے که صدق دے که کذب آلی ما بات سران نسی کی که ما قبل ام سران زکا ما قبل ام سر دے کذب اما بات بم سشی کذب شی او که صدق آلی نو دار دی د اعتقاد نسو خلافو نو دی ارادہ کولیں نیشی دیو تا جواب کې جواب حاصل دا سی دے چیز دل تا کی کې زب سا اخلم؟ کی زب؟ تاوی چی ما بعد او ما قبل مقابلہ نسی کی کی؟ زواب ما بعد او ما قبل مقابلہ سی کی, کی خو مقابله پا دی کی ندا؟ چیگنی ما بعد با صدقی کی زب ایو دل تا بیا صدقی دی کی مقابلہ ندا؟ مقابلہ پا افتارا ٹکی کی دا پچار ٹکی کی دا افتارا ٹکی کی دا چاہ کی دا دا امن امخ کیم کذب دے رستو تمس دے کذب دے خدا کذبی او کولی دے او دا دا دا دوه دے دو نوعی دی دو قسم دی دا کذبی او سا دے کولی دے او دی کولی دا لان دی او دو دوسری یاو دو فردونه دی د کزب یو فرد دی یو قسم نه کز حمدان کزب حمدان چې سړی ته خپتې چې د سوامه لکه ایداري جوړ مې او سره مې کړل او راوامه چول لکه سړی ته خسي پاتې چې دروغوم جوړ کی او مې بیا لګسکی سر کی اوامه بیا په پلت کې ورواچې لکه خبرونه پښو کنه سرکای هم پخپلا او جوړی هم پخپلا دا یو قسم کې জব্দ پهونو شوی دا کې জব্দ کې জব্দ عامدان کې জব্দ دریم کې জব্দ ان غیر عامدان بس سيادت شوی دنو قدرتي درو غوې غیر ارادي څو غیر ارادي تور شوی لکه ځنی منټلی ډিস্টারب شوی لګا اباره نه چت, چت, چت چا سی خرابي ناوي لړموي بس بوشت میوچ استا په خزر اولګم اخو خپل لګي دا چې لګي کله یو پس لګي او د ښن چې وي پلان کیتا چې دا چې دا شو کړه ته لې د دنه تاسو کړه په قرانو کې ځل اختیاوه ما خلکه غیر ارادي تور شوی درو غوي نو دې خو څه شي درو قصدي غیر ارادي طور د یو ملګرو نه دا چا تلیک نو دا برنه چت اغه با دغه شو وای ز د لور کې کاته کم د تپ جیل کې بلی گیا شو د تما چې کمونه داسې کړل داسې متو وې داسې متو وې پکې نه بچ چرته د سپایو دې ګړ خواته تلګراشه کنه همزه ګړ خواته سې لا ګړ خواته دورو به ری دې کنه چې ګړ خواته تل توبې تی او با او چې اګی دې خځاکو شي تمه ویلي د ټبلر کې کاه او 12 مې شورو شاته کنه ما دا چلو کومه دا چلو کومه دغه له ما دا څه کړه ته په پنجاب ته تللو موږ د دې کی پنجاب په خاور نو لیدل پنجاب کنه نو دا غیر ارادي طور خلق سوې درو غوي زنځني د سیاسيانو تقریبا دی براني چتون ټیکني د غیر ارادي تور لګې قسم پی خوري ځاسې دي اختیاري دا جو کیجی مولنا دا کذب دلاندی سو قسمشو دو یو کذب عن عمد. او بل کذب ان غیری آمد دا کذب عن آمدین تا افتیرا ہوئی دا جوڑی کنه لگه یا سرکی کنه خود جوڑ کی بیا سرکی بیا را را کی لکه وی پلانکه فرسیبانان ہوئی آموی که استا داروغ می گوید رنگ راست وی پلانکه دلی وزید چه داروغوی لکه درختی د روغ میی خوورې لکه مطلب داې چې جوړیم کې او سریم کی ځې سړیله پور چل ن ورځ نو چې سن خبره وک چې خلکو تهته لې چې دا سر د ګاټر دیکان نه ځې سړی لکه سری کې لګو نو چې سری کې نو سړی و د ل اوله خبرهکه پهې نه داسې که نه چې سووا ما اوستا کې ما ته تننی شته خو تیرو طالبانو کې زما ته کم ما پېژندلی وو چې کم یو تنې سره کوي ی او کم تن چې کمدون لکه کچار را و باشي دا ما پېژند که نه نو دا د طالبانو کې ډ لکه خیر به نو دا کې زه به آمدین چې نو دا را داسې شي را صحیح شو که نو کې زه به دا ام نه کشو شوام د امن راست ته کوم کذب ذکر ده ام به جن نہ دا کذب ده خوانه غیره ده دا ده غیر ارادی طور دروغ دی صحیح نا غیر ارادی تور سدی دروغ نو مشرکانو خبر د نبی علیہ السلام د قیامت نه د باس بادل موت نه مشرکانو د نبی علیہ السلام خبره منحصره کړی ده په کذب کې کی چې دا نور سن دي دی سچې دروغ ددد دا نسبتی کلامی موافق ندد نسبتی خارجی سران كسب دا جمهور و لزو مطابق نه دی نسبتی خارجی سران خدا خودی دارو زدگا نسبتی کلامی موافق نه دی نسبتی خارجی سران خوییا چی دا دارو غوی یه خدا قستا وی او یه غیر ارادی سوی دارو غوی ارادی دی دارو ام بیه جننا دینا مرادی كسب عن غیر آما دی selی شمان گویا کې افطر علی الله كذبا ام لم يفطر مقابل څه یوشو کسه نه شو افطر علی الله كذبا ام لم يفطر نو ذکر ب انبه جنتی او مرادته ام لم يفطر دا کوم مجاز دی چې ذکر د انبه جننه او مراد تینا املم یفتر او دا ذکر دا ملزوم دی چه لیوانه دی او مراد تینا لازم چه املم یفتر ولی زکم مجنون دا روغ جوڑا نش مجنون اقل نشتا سه نو دا د قصد دا روغ نوی زکر دا غد قصد وی ننو دا غد خبره که موافق و دا خارج سره نسبت کلامی موافق و دا نسبتی خارجی سارا نو دیتا ووی صدق <تصفح> صدقو تا ووی خلاع انغامدین رختیا بی خلاکا سی قدرتی رختیا شو لکا او کسان پا خدای تالا دی ورشوه منزولار دی چودی کتل منزولارو دا دا دغه نه نگه ندی لکا دا ویلی دی رختیا خلاکا انغیری امادین او که نسبت کلامی موافق نو د نسبتې خارجی سارا نو دا, دا دروغ دی خوانغیری امادین خبر باندې پوشي مي ان به جننا يا د له وان توپکي يانه دروغ غوي غغير ارادي سووي دروغ غوي ذکر د ملزوم د مراد تينا ورده به ان المعنا چ معنا چدا نو ام لم يفطر هغه در چې يا د دروغ نه جوړي فعبرانن تعبيرو کرشنه بالجننه بچا سرا بل له وان توپ سره بچا سرا له وان توپ سره ولي دا دلیل لري د تعبير لان المجنون ځکه مجنون چي دنو لفترا الله داغه نشته افتراء نشته احوال اسناد الخبري دا بس